Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurina fid dunya waddin wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala wa ashabihi wa man saru ala ila yaumiddin wa asyhadu an la wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd Ayuhal hadirun Rahimani wa rahimakumullah Wa hafidhukumullah Marilah kita selalu meningkatkan Ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala Dengan senantiasa bersemangat Dalam mempelajari agamanya Serta mengamalkannya Dengan bertakwa kepadanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat Serta memberikan kepada kita bimbingan dan petunjuknya Dan Allah Ta'ala berfirman Bertakwallah wa Allah wallahu Bertakwalah kepada Allah maka Allah akan mengajarkan pada kanan ilmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah ketahuilah Allah Subhanahu wa taala dalam banyak firman-Nya telah menceritakan kepada kita tentang kisah para nabi dan rasulnya. Allah telah menceritakan kepada kita bahawa pada kisah-kisah tersebut Mengandung pelajaran yang sangat berharga Bagi orang-orang yang mau merenungkannya Ikhwanifiddin Akhra'kumullah Di antara kisah penting yang Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan adalah kisah tentang Nabinya Musa alaihissalam Bahkan kisah ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Secara berulang-ulang Dalam berbagai surat dalam Al-Quran Hal ini menunjukkan betapa pentingnya Kisah ini untuk diketahui dan dipelajari Kisah ini menceritakan tentang binasanya Seorang penguasa zalim yang diberi gelar Fir'aun Disebutkan dalam kisah tersebut Bahawa Fir'aun adalah penguasa yang berbuat semena-mena dan zalim kepada sebagian penduduknya sebagaimana ini yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran yakni dalam surat Al-Qasas ayat yang keempat Inna Fir'aun ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syia'i yastada'ifu ta'ifatan minhum Allah bilah abanah wa yastahyinisa ahum innahu kanamilan mustadin. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat semanang-menang di muka bumi dan menjadikan penduduknya bergolong-golongan, menindas sebagian dari mereka yaitu Bani Israel, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuannya. Sungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Disebutkan pula tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Musa Alaihissalam sebagai Rasulnya. Namun ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Musa Alaihissalam untuk mendakwai Fir'aun dan pengikutnya, serta memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, Fir'aun pun menolaknya, bahkan dengan sombongnya mengatakan, Akulah Tuhan kalian yang Maha Tinggi. Allah menyebutkan dialog antara Musa Alaihissalam dan Fir'aun dalam Firman-Nya ini pada surat. Asy'aharoh ayat yang 23 sampai 29 dan disebutkan pula dalam kisah yang lain bahawa ketika Fir'aun tetap di atas kekafiran dan kesesatannya Allah subhanahu wa taala perintahkan Musa alaihissalam untuk meninggalkan negeri tersebut. Namun ketika Fir'aun mengetahui hal itu, dia memerintahkan pasukannya untuk mengejar Musa alaihissalam dan pengikutnya. Hal ini sebagaimana firman yang telah Allah sebutkan dalam surat Asy'aharoh ayat yang 60 sampai 67. Azan wa perlu diketahui Bahawa kisah diselamatkannya Musa AS bersama pengikutnya Serta ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya Terjadi pada hari ke-10 dari bulan Muharram Ia ya, ini halnya bulan-bulan yang kita semua Sekarang sedang berada di dalamnya Dan pas kebetulan Sekali malam hari ini Sudah memasuki hari yang ke-10 dari bulan Muharram Dan hari ke-10 Dari bulan Muharram itulah Hari yang kemudian dikenal dengan nama Hari Ashura. Hari tersebut merupakan hari yang diberi ketamahan dan dimuliakan sejak dahulu kala, sehingga Nabi Musa as berpuasa pada hari tersebut sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana hadis yang disebutkan dalam Sahih Al Bukhari dan Sahih Muslim, bawasanya bahawa Sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدما المدينه تفوجت اليهود صيام من يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amar berpuasi ketika masuk kota Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka ada apa dengan hari ini sehingga kalian berpuasa padanya mereka mengatakan ini adalah hari yang agung hari saat Allah subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan kaumnya serta hari saat Allah menenggelamkan Firaun dan pasukannya maka berpuasalah Musa sebagai bentuk rasa syukur dan kami pun ikut berpuasa padanya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kalau demikian kami lebih berhak dan lebih pantas untuk bersama Musa daripada kalian maka berpuasalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari tersebut serta memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan puasa pada hari itu ayo hal hadirun rahimakumullah Disebutkan dalam Sahih Muslim bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa Ashura, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakfirusanatul maundiah, puasa tersebut menghapus dosa satu tahun yang telah lalu. Namun untuk menghindari keserupaan dengan ibadah orang-orang Yahudi dan Nasrani, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pada umatnya untuk berpuasa pada untuk berpuasa pula pada hari sebelumnya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Al Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata Hainar soma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Ashura wa amara bisiyami faqalu ya Rasulullah innahu yawmun al Yahud wa al nasara faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idha kana al-amul muqbilu insyaallahu sunnal al at-tasi' قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه ketika Rasulullah صلى الله عليه berpuasa pada hari Ashura dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada hari tersebut maka para sahabat berkata wahai Rasulullah hari ini yani Ashura adalah hari yang diagungkan orang-orang Yahudi dan Nasrani maka Nabi saw berkata jika aku menjumpai tahun yang akan datang, InsyaAllah aku akan berpuasa pula pada hari yang kesembilannya. Abdullah bin Abbas r.a berkata, namun sebelum datang tahun berikutnya Rasulullah sudah wafat. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani Fidin Azanya Allahu A'ya Kum Jamian. Dari hadis-hadis tersebut dapat kita fahami bahawa kaum muslimin disunnahkan untuk berpuasa pada hari yang kesembilan dan kesepuluh dari bulan Muharram. Hari yang dikenal dengan Taswa'an dan Ashura'ah. Bahkan sebagian ulama menyebutkan disyariatkannya pula pada, untuk berpuasa pada hari setelahnya. yaitu hari yang ke-11 dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa'allahu'alami sahab mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita hmm. semua. Untuk melakukan puasa pada hari tersebut dan mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan dari apa yang bisa kami sampaikan dan mudah-mudahan dari apa yang ringkas dan sedikit ini bisa berfaedah dan bermanfaat bagi kita semua dan atas kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya dan apabila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu SWT dan jikalau ada salahnya itu datangnya dari kejahilan anak pribadi dan dari syaitan dan saya minta ampun padanya wa Allah ala alam bisawab Wa billahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi alamin.